Brrrr, ne-ar apăt! Brrrr, ne-ar apăt! Bași-ne! Hei, bași-ne! bună ziua străină! Bună să-ți fii inima! Ia, spune-mi, rogute, cine este mai mare peste această gură de rai, cu păduri cât veacuri și șești urmănoase, hă? Păi, cine să fie? Maria Sașandru. Aha, și unde locuiești de el? Păi, o iei dumneata pe după deal. Hai să-l găsești pregătind în arcuri și săgeți, că-i vânător și bărbat aprit. ha ha te le acum, muncește și el? Ha, de bună seamă, la noi toată lumea muncește. Și Maria sa? Ah, și măria sa. Asta nu-mi place, înseamnă că n-are să ușor să rânge în un chest. Aaa, rămâi sănătos ți Bine! La multă sărăcia omului, asta la taipați de azi dimineață cinzite, domn Sandru Și, și s-a făcut amiază, nu? Eu zic să o scoatem la capăt într un fel Adică? Adică una și cu una fac două pe mine mă cheamă pe reg, după cum te am destăinuit și sunt răgitor. Mi te supui pe 10 ani, iar eu stau în schimb, o căruță de aur. Nu să. Hai, o căruță și jumate, copii. Mă uimești. Două căruțe cu aur. A, să nu zici că sunt zgârce. Dar ce vrei să faci, la urma urmei cu pământul și cu oamenii? No, mai nimic. Am eu niște treburi mărunte. Mm. Bună oară să scormonesc pe submunt, să-mi fac parte de vânat bogat de al albine când acestea roiesc de că ai berechet și mai ce să cu cută, să strâng o să cresc vipere știi uh -huh. îmi trebuie numai o trava lor și mai ce să înmulțesc mulțesc nehina din grâu să umplu copaci cu viermă nu nu nu nu demătase ce zici primești Afare. Ce fel de purtare e asta din partea unui domitor față de un străin? Afare! spun... E, e, e, e, e. Și până la capătul pământului nostru să nu te oprești. I, eu, eu, eu sunt! Ia eu! Ia și poate și e, e, se mare, se caipa, e, să le pice și vreun mors cât mără! Eferințe că primară! Să niți ca evad cu cei zălbaniși pentru prinsul din fădure! Destur! O... Prea ne-am întins la vorbă! Haide! Haide! Haide! Haide! haide, haide, haide, haide. haide. haide. haide. haide o leacă, Maria Tașan. cine ești dumneata, Uncheașule, și cu ce pricin mă oprești din drum? Ia, un cercetător în zdrânțe. Ei, și ce, vrei să te miluiesc cu ceva? Nu, nu, nu, nu, nici de cum. Aș vrea să-ți dau povețe cum să vânezi mai cu spor. Povețe? <gătă> mie, Altă dată Uncheașule, acum ne grăbim. Dar ați ne grăbim la vădătoarea de cerbi în păiană dintre munți a făcut geol, exact, exact. Avem întâlnire cu cei nou feciori ai mei care ne ies în cale pe dincolo. Așa? Urmează să încercuim în vânatul. Oh, uh, uh, și zici că ai nou feciori? Nouă mei feciori? Nu cumva ti se pare? Cum se Cum se pare? Ce, se cumva? ce să mi se pare? Cum ce să ti se pare? Că ai nou feciori? Mm. <laughs> să mi se pare. asta e pune! <laughs> Înainte, frătăi! Să te nu pierde fremea Că nu-mi plecat nu m-a recunoscut Foarte bine Nu i-a trecut prin minte că aș putea fi însuși Peleg dușmanului de moarte e, Lasă că Eu fac eu lui Vrăjitor ca mine peste șapte hotare Nici că s-a pomenit Și nodul în papură Uite! Îl Gata, băieți? Gata, gata! Pregătit-o destule. Arcuri și săgeți! Ce o grijă! Si. <faxe> Se apropie de noi în moan mulțime de cerb carpatini cu coarnele rămuroase, timp mai mare dragul. O, oh, cerpi albi cu stele în flung. Cerpi tineri mânați fără îndoială de pe costișa cealaltă de feciorii mei. Hai, eu zic să înghesuim în asta, mm. să nu mi scape pe omul. Așa, așa. așa. Bonacii, pe margini după legea pânătului. Înainte, băieți! Ce Tata, eu, noi, feciorii tăi, precăcuți în cer, toți nouă, nu trage că ne vom apara când te cu coarnele. Nu se poate. Opriți! Opriți, sănătoare! Opriți, nu trageți! Ce? Ce s-a întâmplat? Ba ce? Tata, pe drum ne-am întâlnit cu un cerșetor în zdrențe, care ne-a încântat cu vorbe strite Și? Și? Ne-a dezvăluit o față ciudată a lucrurilor și a demenitoare. Și, ce spui? Și acel un cheaș... Lepădându-și staile ponoșite, ne-a părut puternic și mare. Ce vreți să fiți, ne-a întrebat. Mereu sub ascultarea tatălui vostru, or să vă prefac în ai pădurilor libere. Iar noi, noi am ales după cum vezi. Vai lui. Mi se așezase parcă o ceață pe cugete. Ne privea cu ochi de tăciunea prins și nu ne-am putut sustrage vrajului lui. La față, cum era vrajitorul. Ne, da, da, ne, da, da, da. vai mi, vai mi, vai me. Oh. Cei noștri! Ce Cei nouă feciori s-au prefăcut în cer Carpatin? Cum? Ah. Dar cine mă a ah. Care dati n-am călcat-o? Pe cine am ne Pe Meste murcuit s-a întors asupra mea? nu e timp de bocit! Haidem în cotru, noi doi! Fără câini, fără gonaci, fără vânători! Numai cu duhul blândeții să-i înduplecăm, să-i chemăm, <laughs> să-i momim! Mâine în zor când vor să se adapte Uite-i Se odihnesc la umbră de baltini Trei din urmea o oameni! Noi speriem. Oare sunt toți? Da, da, da, noi am numărat. Abia am stăpânit sfârșitul inimii și prăjit, taci! În... Taci, sunt culoare minte în Și noarele sunt vânt. Băieții, mami, fecurașii mei. Ia-l pe mama noastră! M-ați cunoscut! Eu, părintele vostru? Am venit, am venit să vă chemăm înapoi Înapoi? Da, acasă, la masă pusă pe ștergare cu date La strachina cu ciorbă viitoare, la fiertura cu cimbru, la mieru și unt La tămâioasa bătrână La cu urdă și măran Iarătă-ne, mamă, nu te supăra, tată Noi nu ne mai putem întoarce suntem regați. Dar lupii, vremuirea iernice va să vină, izbeliştea. Avem coarne aprige, picioare iuți, curaj. Soare pe cer, stele pe boldă, stânjenei prin crânguri să ne tămăduiască alea. Totuși, veni. întoarceți vă la bogățiile strânse, la cai, la miei, la prisăcile pline cu miere. La aşternutul de puf și velinţe alese în culorile curcubeului. La prispa cu tine, la hora cu fete frumoase. La mine. Iubiților, dragilor, bunilor. Ne-am întoarce, dar nu se mai poate. O vraja cumplită ne apasă și parcă ne înlânduie. Am jurat. Bun rămas, copii! Bun rămas, copii! Așa? Vă să zic că dumneavoastră, Andru și jupanica Gaia, nu se astâmpără? Nici aici, în sălbăticie, nu am răgas din pricina lor? Toți flăcăii de pe pământul acesta Am să-i prefac în ceri rătăcitori Să împărățesc măcar peste ei Dacă nu pot împărăți altfel Moș peșteră! cine mă tulbură? Eu, șanul cel mai umil, cel mai îndurerat, cel mai dăpăstuit dintre oameni. Primește-mă, moșpeșteră. Dacă-i pe-așa, intră. nu mult de când aveam nouă feciori, nouă zmei de feciori și nădejdi, 99. și Ai Hai spune. Peleg vrăjitorul mi-a prefăcut în cerpi. Îți cad în genunchi și mă rog înțelepciunii tale, moșpeștea. Cu ce să-ți fiu de folos? Dă-mi înapoi ficiorii, cei nouă. Eu? În duple căi, să-și lepe de starea sălbatică, Trecătoare fericire, amăcitoarea... Adică? Întoarnă-ne cum au fost, moși peștera, fără ei zadarnice ne sunt staulele. Oile fără folos, miere mare, vinul ne este pelin, Bucatele lacrimi, apa o travă. Știu, dar este târziu. Nu, încă trăiesc toți nou. și pacost! Coarnele s-ar putea preface la loc în front și plete, Ochii de-asemenea negri și blânzi, Trupuile zvelte în ce au fost asemenea mie, Glasurile, iscusința, tot. Dar bine! Schimbarea s-a petrecut în suferinile lor. Dau tot ce am. Primesc să rămân sărac, lipit pământului. O cărât, nu mai pe ei să-mi refacem apoi. Întregi, pe toți nouă. tălpile picioarelor ție, voi spăla cu sunt ziene și lacrimi. Da. Ne trebuie cineva. Cineva mai puternic decât Peleg. Mai presus de viclenia lui. Mai bogat decât tine, mai înțelept ca mine, mai curajos, ca noi toți la un loc și mai bun. Te-ai gândit cumva la Carpen, starostele pădurilor? Chiar la el m-am gândit. Totuși nu văd cum. I-aș încurca pe amândoi Lazaruri, pe Carpen și pe Vrăjitor. Bine zici la una ca asta nu m-a dus bintea. După câte am auzit, Peleg este un jucător pătimaș. Are zaruri din piatră cioplite de el însuși. Când joacă, se aprinde la obraj caracul. Își leapă de nu numai sumanul, ci și cămașa să nu ia coc. Își azvrâne încălțările de picioare cât colo și istic lescoiții de patima jocului ca o pădure în flăcări. De unde știi? De la trei de pe margine, care l-au văzut jucând cu cine s-a nimerit. E în stare să-și piardă ultimale scăie. 2 da, da. Doi de 2 Haha! Carten, ține de bine că te mănânc! Ia să cu Doi cu trei! i cu 4 Patroc <nu> patru <hî> ah, te... Uite, uh, tu pleci te... de eu. Nu de săsesc, nu se poate Uite, nu-ți dezi tu, cuide-mă. de că nu mai dosuri și mai pradat de tot ce aveam. Nu chiar așa da da da da, chimiro cu galbenis. Lasă că mai ai prin ascunzători, tale pacto. Că tu ești un om, o cămașa, mm. cămașa totul mi-a luat. Închem jocul și ne ducem carem cotă. Ai vrea? Dacă ți să mai joci, atunci Pun la bătaie, să zicem Cerbi de să pune ta Ce fel? Ai cerbi, am spus Cerbi? Da Ori nu mai Cum să nu-i mai ai? Atunci pe cerbi Vrei, ori nu vrei? Să joc pe cerbi? Pe feciorul lui Ah! Dacă te codești, bună ziua! Că eu mai am și altceva de făcut, nu? T-ai, t-ai, t-ai, t nu, nu, nu, nu, nu pleca Jucăm mai departe pe ceri Așa, pe toți nouă Pe toți nouă, hai, dă 2 cu 3 1 cu 4 5 cu 2 4 cu 6 să nu te prind că măsluiești Ține eu? O, duplă de trei! Iată! să... O, duplă de doi! Ce Eu nu te-am zis să joci! Așa e, înțeleg, în Tu și Maria Sașandru Sandru v-ați crezut mai deștept decât mine. Jocul acesta a fost o punere la care. Cu vine asta? Hai, hai, hai, hai, hai. dute mai preface! Vorba eu din clipa asta cerbii sunt pe mine! Păi o dată trecut în stabanirea ta! Vraja de peste soarta celor nouă cerbii! S-a îndoit? Cum așa? Ui cine ești tu decât carpe-n starostele pădurilor fără smârșit? Și? Si? Și, si, și, si, și, si, și si, si, dacă cerbi rămân ai tăi și nu ai mei, tot cerbi rămân și tot rătăcitori ai codrilor. Așa! Adică, adică, adică tot ai mei, de dincolo de vrajă ai mei. Așa s-au petrecut lucrurile, Maria așa Vai de sufletul meu! Și ce ar mai rămâne de făcut? Jertfa fac Ivar. Uite că nu se află izbândă fără jertfă. Oare cine mai vine? Eu sunt Gințiavă. Intră! Intră! Bine ai venit, fata mușul! Dumnezeu! Nu știam. Nu știam că ești aici, Maria. Bună să-ți fie inima. Am venit la muș peștera e merind de am De la mă Iată, răspunsul căutat, s-a înveripat de la sine. Ne trebuia cineva mai puternic decât Peleg, mai presus de viclenia lui, mai bogat ca Maria sa, mai înțelept. Mi se pare, moșpeșteră, că vorbești pe-alături cu drumul. Deloc! jertva izvorită din curățenia sufletească este cea mai de preț. Numai gențiana îți poate scăpa ori de sub vraja cearea lui Peleg. Ah, și pentru a plăcut, ei, te sapiște mai niște fan de cătoți. Și pe el. Și pe el. Iată cum. te Și, ah. ah, ce? ce vrei? Dacă ai venit să te rogi pentru viața cerbilor, să știi că n-ai merit. Și n-are să-ți meargă cu nicio stăruință Că mie nu-mi pasă de frumusețea ta și n-am să-ți cad un geniu Nu, nu, din potrivă Aș vrea, aș vrea să mă prefac pe mine În ce să te prefac? Până, oară, încă Așa, mai dă? Da, tu mai privaci încă găbrioară, chiar acum oh, Tu de ai zis să știi Finiste? Da, bagă de seama, să nu-mi tră de după mine Ia ca siga. Mă lepăt de neamul meu Mă lepăt de neamul meu Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, no. Mă lepăși Mă lepăși De meu Ah, ce noapte neagră a fost! Ei, hey, spre răsărit se crapă de ziua. S-au întors și ciuhurezii pe la scorpul. Gențiana! Gențiana! Unde-și Gențiana? Oare ce fi cu ea? fi cu ea? Că doar ne-am înțeles limpede. Prefăcută în căprioară să vină aici, în poiană, în zori. Să-mi dezvăluie cuvântul de vraje în care stă puterea lui Pelei. Să-mi dezvăluie mire și cerbilor. Gențiana, Gențiana, eu sunt, eu sunt, băicuța mă drăgună. Vino! Am dormit atâng, da. am dormit atâng și am visat... Ce? O, am visat ceva de groază cu peregră și torul. Așa, așa, ceva și, că... și ce-ai visat, fata măicuții? Că... Ce-ai visat? Cum m-a prefăcut. Ce? Ce ți-a spus când te-a prefăcut? Ce? Câteva, câteva vorbe, nu așa, vorbe, vorbe ca oricare. Da, amintește-ți-ne! să mă nu, nu, nu, nu, nu mi le putem ah, trebuie, trebuie. Dacă l-ai uitat, nu mai avem ce face. Nu putem înturna feciorii lui Sandru și nici pe tine. Străduiește-te, da, amintește-ți. Da. Haide. Ceva cu, cu, cu, cu da, cu mine, că mă, că mă lepăd. Că, că te lepesi? Da, da, da. Dar da, de cine? Nu, nu, nu, nu pot să-mi aduc aminte și face. Ia, ia, ia, fata mami, ia ia și gustă din apa asta din care a băut neam de neamul tău și al meu. Neam de neamul meu? Da. cuță. uite-mi dau percoane cele două cuvinte ale jurământului. ai hai, mai bea. Ne am de neamul meu. Mai bea, mamă, mai bea odată, fata măichită. Așa, așa, oh, bea, bea. mai lepăd, mai lepăd. Mă lepăț! De cine? De cine? E laul meu, mă lefăt. Așa! Așa am repetat! Da, da, am repetat! Da, da, da! Pai, des! Pai, des! Am găsit taiga! Taiga prin facelii! Pai, da. cuza! Pai, cuza! Am găsit taiga! Am găsit taiga! Am răsfit taiga! S-a făcut dimineața de abidelea! Hai să spuc soarele pe cer! Mingi, cer, râi la și pu! de cu da. care se pot întoarce, să le rostească pe dos, să spună nu mă lepă de meu, nu mă le de neamul meu! Le Nu mă lepăți! Nu mă lepăți! Nu mă, nu mă meu. Nu mă Ii n suntem, da? Păi ce-ai crezut? Ah, lată că nă eu alte cuvinte! Hai da, nu să te cunoaștem taina! Taina? Da, da, da, taina cea adevărată! Apa care face să ne recăpătăm aminte? Care apă? Apa nesecată, iubirea de neamul nostru! Aha, vă arăt eu vouă, iubirea de da. Să poftești dacă-ți mai dă mâna! Piciorii noștri n-or să se mai lase ispitiți de vorbele tale ademenitoare. Cât vrea cu! Așa este, așa! Așa așa este! La petrecerea dată de Maria Sașandru și Jupe Nița în cinstea întoarcerii feciorilor. Deși mai cuță mă trebună, păcat că n-ai venit și dumneata. A fost mai frumos decât în basmele neadevărate. Adică. Petrecerea s-a ținut afară pe iarbă. Așa. Doamna sorită și blândă. Iată, poliția cu aur pădurile jucimite și iederele iedele de roșii. în misturii argintii se pregăteau de plecare. Nici să albastru. Eu te întrebai despre petrecere. Petrecere? Și. Mi-a sosit din văzduh o albă de fănicie, ta se și, și, maicuță, m-a ales, și la m-a ales. Deci la m De ce mai văzdrăvăm decât toți, de ce Bănuiam nu ia eu ca așa se va scârși să fie într-un ceas bun. Și, si, și si cu mai puțin de nouă fecior să nu <gearbox Safari> vă lăudați. <violet>